Kasetaritza tailer bat proposatzen du Betigotzi elkarteaek urtarrilletik e, haintzina, eta helburua euskaraz hobeto idaztea e, da besteak beste euskaltzendiakoa gramatika batzordeko kide den Juan Gartzia Garmendia izanen e, da ba kasetaritza tailer honen e, gidari eta guztiaren berri emateko telefonoren beste aldean dugu Iñaki Goikoetxean Betigotzi elkarteko bakidea zermodu zinaki No Bera zinaki, aipatu bezala, kazetaritza taler bat proposatuko duzue urtariletik aintzina, eta elburua ba, irazketan trebatzea, ezta beti euskaraz. Bai, hori da, bueno, e, beti hori izolatik dure kartea, e, betetan azidu lankidetzan, lehen irunioriten zegoen irunen, gerukanezko eskualdean eta desagertu zenez, dukartu nahi dugu pizkat, ba, hoien lehkukoa. Orduan, ba, irunen ninten egin, irunen ezaguen, ba, pertsona batzuekin elkartu gara, eta elkartu dugu, ha, ze kinben edo, ze gauza genitzakiko mendik aurrera, be, ba, ba beraik genitziten lanarekin jarraiteko. Beti gortik gantzen duten, ba, gauza, ba, ugalekutan, erribatzkarian, baina, ba, ikusten dugu beste gauza batzuk egin ditu lantzen. Orduan, ba, gauza, bat da, ba, hori, ba, euskeraren e, jarrieta zuna, edo euskera maia soziolinguztikoa hobetxe gurezko aldean, eta horregatik proporsatzen dugu orain. Ba, irazkuta talierra aurrera aurre ateratzea. Hmm, beraz, ez zuek identifikatu dituzue irunen barrena Euskarari lotuta dauden eh, hainbat utxune eta getako bat idazketa tailerra da. E, Nolatan otu zaizue? E, ez baita oso ohikoa ez eh? halako gozak egiago institutoetan edo talierre edo ez dakiterakunde berezituetatik bultzatuak dira eta zuekorain arte egia da zuela landu baina ziko zarete esparrori lan zen. Ba, Ironi nintenek aurreko urte da negin du lanketa bat horrekin guruan, ba, ba, dagoela jende da ba, Euskarra ratxe guna gutxu grabera ondo gudatzen garenla, ona aukagula, inkluso ega, baina gero, iasteko e, e, e, e, e, e momentuan, iasteko e, e garaian, ba, edera karatik jabatera biltzen ditugu, eta ez gu Euskara oso jasoa erabiltzen. Eta hori gure inguruan da, o, ba, hori, deno asko gudatzen gartela ondo edazten, ondo baina gero asko tamagatiko iastena egarenean, ba, hori ez dela gian Euskarra Eta hori da, alburua burua, bizango ditzateke, ba, eh, ikaskaro bate martxan jartea, ba, oso pratiko bizango ditzatekena, ba, testu bat zuen gainean lanketa egiteko, eta eta horren ba, inguruan hobetzeko. Eh, bat zuetan nahi gane Euskirazioa zendu gunean lagun bat, testu baxo, ba, bot, bat bota ba, berrondo dagoen bueno, jerteteko edo ikusteko. Eta zen izango ditzateke horren ba, inguruan, zerbait pratikoa, eta polita egitea alde bat etikaz, eta erdientzate, eta bueno, gero ba... Eh, ezko aldean ona daukatenen artean, eta nimazten direnak ere, ba, ongitorek izateke horrelako zer jarrera. Iñaki, gutxi gora bera, hogeita bost, hogeita marrorduko ikastaro izango litzateke, iru hilabete ingurukoan egitekoa, eta aukerrezpago dut berrogeita bost euroren truke? Bai, e, azkera guras moazen horren egitea, e, gudazkinean, baina guda etorri da, hori, e, dekirekin baitu gubeste goza emagoza egiteko, eta pilatu zaigulana, eta azkenean erabati dugu, seguren ez urtarri egin gaurera egingo dugula, ba, jendeak ere demorizoteko apuntatzeko eta eta zabaltena ona egiteko. Mm -hmm. Ikastaroa, jo, jende potentia turriko, igramatika e, batzorteko zuzitzeneko e, Juan Gatzio Garbendia, eta ba horrek kostu ba dauka, baina, ere jendea erakarri nahi dugu, eta azkenean jarri dugu berregoita bostu urtako matikula simbolikoa. Azkenean bizango izateke, ba, euro, euro bi, o, ikastaren e, orduak utzeko, ba dizena mate den zenbait arteke ba pixkat ba gente que se mate polita izango da eta utzuk merezi izango dela izena matea Saioak dinamikoak izatea espero duzue, zuzenan e, praktikara jotzea eta etxeko lan batzuk ere izango ditu noski parte hartzaileak, idazketa lan batzuk. E tailer bakoitza zenbat orduko izango litzateke eta ez dakit egunak eta gutxo gorabera finkatuak zen euskaten udazkenean ostegun edo ostiralez asmoa zenuten egiteko. Bai, hau zada gaztetaintzako izanda, zen gutzerantz edikita dago baina batez ere gaztetaintzako zen asmoa. Orduan ugu beregan egin transformatzen den gasetaren parteguno berena aurrera egite edo adibidez Ostibala Arrachaldetan badakigu bagak, jende askok ba Azeburuko albisteak hitze barrituela, orduan gure asmoatzen ba pizkat 8 e, edo 10 lagun ditzea eta gero beraien artean edo guztien artean ezbaititzen zen momentu berena, ba Ostibala Arrachaldea, e, Ostibala Arrachaldea edo Larumba bat Goitza. Uh -huh. Eta hori izango litzateke ba bi irudutako saioak, hotso e, dinamikoak eh batetik e, bestera lantzoa jareko dizkigu irakatleak eta denon artean ba, denon artean ere egiten dituguner dela eta eta raroak arraroak ba, eta eta ba euskara hobea erabiltzen denon artean. Ba, bera, zinaki, berez udazkinan egingo litzatekenan, egu partean hasiko duzu eta udaberrian bokatu segurazki Izen ematea beraz e, kanpaina bat egingo duzu, guk da hemen antxeterratean ba, ba esango dugu, aukera badagoela, eta anguri mesede egiten digu kazetari euskaldunak formatzea hemen e, eskualdean, beraz zaldor datik ere e, mi esker, beti gotziria lakoa kantulatzea eta galetu da nizun, nahi izan eskero jada izena eman daiteke. Bai, bueno, gure burre web orrialdean jarri genuen informazioa betigoiti.comen eta horren informazio guztia dago eta, como gure asmoa zen foresa hacer una cena jarrita, pero orena jarriko aderako dira. Baina bueno, eh, nena hori aurrerago izango dugu batezko izango diren feitsak eta eguna eta hori bueno, guztia, baina informazioa dago dago gure web orrialdean eta izen emateko elmela de vigial que gure lidera de la betigoitia bildua eh jumel.com Eta, bueno, aurrera goia dati gunean, non garen, berriro zabelpenea egingo dugu, eta prestatzen edo gara beste hain bat ekintza, ba, urren gurtiari begira, orduan ba, beste gauza hau batera orkesten zabalagoa ingo dugu. Asi que, hori, ba, norbaite interesatzen matzaio, piztatu gorretzea bere buruan, eta aurrera goia, feitza ba, datin zertagoak dati gunean, ba, berriro e, komentatuko dugu, orduan jari egotea jendea horren ba, berrizateko. Ongi da, bainaki goikoetxean, beti goti elkartetik, jendeari errenen diogu adiegoteko teko, datorrela batira kazetaritzako irakasetaritzako taler proposamen hau, gehiago ere egingo dituzula, eta informazio guztia zuen webunean beti goti.com atarian dagoela jada zintzilik. Bainaki, mil esker eta ea dena ongi ateratzen den oraingoan. Baila, zerik eskota berri guztien gari nik atzaran orduan. Hori da.